Розлилися круті бережечки, Гей-гей по роздоллі, Пожурились славні козаченки, Гей-гей у неволі. Гей ви, хлопці, ви добрі молодці, Гей-гей не журіться, Посідлайте в ронії, Гей-гей садовіться. Козаки не витримали і почали співати разом із богуном. Коли закінчили, взагалі, Дехто навіть із лави встав. Бойові козацькі пісні зворохобили душу кожного. «А коли гетьма був у нас в Черкасах, то цю нашу полюбив», мовив молодий полковник черкаський Скоробагатько, і хотів заспівати, але пушкар перебив його та підморгнув своїм. «Не був гетьман ніколи у вас». Він у Черкаси завжди тільки Виговського відправляв. Це, може, він у Полтаві не був, а в нас?» Ображно хотів заберечити молодий полковник. Проте Пушкар знову перебив його. Старий полковник вирішив легко покипкувати над молодим. «Як це не був у Полтаві? У нас на цілу Україну найбільший полк. Ми окраса війська Запорозького, а ви Черкасці. Завжди пасли задніх. Недарма кажуть, що черкасці возять чорта в колясці. А ви, полтавці, спите з ними на лавці, відрубали пушкареві. Богун зареготав із такої вигадки. Пушкарі собі посміхнувся в вуса, обняв скоро Жартую я, ти, брате, на мене зла не тримай. Та скажу вам, браття, що Богдан любив нас. І всі козаки любили його, бувало співали, гуляли ми в гетьманському домі чи в наметі, радилися. А інколи лаялися. Бешта в нас гетьман, і ми йому слова непокірні говорили. Та коли лиха година наставала, ми всі як один підіймалися, ставали дружно. От пам'ятаю, як перед самим брестечком ляхи на Україну поперли, Застукали не чаю в красному, потім в Вінницю облогу взяли. Пам'ятаєш, богуни? Ще б не пам'ятати. Вони мене тоді в Вінницю обложили, і коли б ти пане Мартине, не поспішив, не знати, як би все скінчилося. А так ми доброго перцю по нам дали, тікали аж до бару. Сам гетьман Польний Калиновський головою поліг. Козаки знову заголи, згадавши славну історію про оборону Вінниці 1651 року. Добрячими тоді з богуном ляхів в ополонках купали, виманавши набух. Не один пан тоді булькнув на дно, і не два під стінами Вінниці полягло. Тоді сам полк наш Вінницький ціле військо польське затримав, доки гетьман козаків зібрав Розповідав історію молодим козакам, один бувалий воїн, та цю історію і так уже всі знали. А потім було «Берестечко», задумано мову пушкар. Коли ми відходили під панським огнем через прокляті болота, то кулі над самою головою літали. А комарі, як кусалися, підкинув і собі богун, усі знову ригатнули з його вигадки. Козацтво продовжувало гостину. Вона ставала все веселішою, бо козаки не любили поминок, а любили весілля. Їхній же побратим зараз гуляє в козацькому раю. Мені знову таланило. Увечері пішов дощ. Якби була гарна погода, то козаки надали б перевагу сну під відкритим небом, а не тулилися гуртом у душній корчмі. Повкладалися спати далеко за північ, виставившись сторожу на дворі перед дверима, аби хтось не поцупив коней. Вмощувалися просто на долівці, посталивши кінські попони. Позасинали зразу. А ще якийсь час я прислухався до їхнього сопіння, доки наважився вилізти зі своєї схованки. Рухатися було дуже важко, адже руки й ноги затерпли від довго сидіння в боці. Я боявся, щоб хтось із козаків раптом не прокинувся та не вгледів мене, бо тоді справді гаплик. Мені довелося переступати через сплячі козацькі тіла, обережно приглядаючись, щоб на когось не стати, при слабенькому світлі свічки. Отак, дійшовши до пушкаря, я схилився над ним і торкнувся до нього. Я зайшов у його сон, перетворився на давнього товариша, колишнього гетьмана Якова Остряницю. Ми обоє були одягнені в козацький святковий строї, підперезані поясами озброєні на столі стояла пляшка та різна закуска. «Ну, здоров, пане полковнику!» «Здоров, Яцьку!» Потиснули один одному руки. «Ото помер гетьман, – почав я. А булаву тримати нікому. Чи не всі товариші старох маля мертві, а ці молодики, що пообсідали гетьмана в останні роки, Пороху добре не нюхали, лише язиками чесати вміють. Занихають вони козацьку славу, наші звичаї святі. Як Бог дасть, так і буде. Не нам, старим, уже тим журитися. Давай краще вип'ємо. Я вдарив долоною по столі. А кому журитися, як не нам? Поглянь навколо. Невже не бачиш далі своєї Полтави? Нова старшина обросла маєтками, як пес реп'яхами. Усе в пани пнуться. Звинуть вони на нівець Богданову і твою справу. Згадай, скільки товаришів полягло кість ми, скільки пани замучили. І заради чого скажи? Щоби купка старшин шляхти панувала, а простий народ і далі спини гнув. То ви, значить, брехали людям. Пушкар сидів трохи збентежений. Не сподівався такого. Чого ж брехали? Зараз людям більше вольностей, привілеїв. Не говори дурниць старшині лише привілеї та казакам, що в реєстрі записані, та й тих що кіт наплакав. Не стало Хмельницького. То за простого хлопа ніхто не подумає, хоч і Хмельницький в останні роки не дуже думав, так йому радники голову замакитрили. Вони ж, аби собі ланів та лук побільше нахапати. Ось побачиш, тіла кузи молодого Хмельниченка з пуття зіб'ють, відірвуть від царя православного і віддадуть Україну назад ляхам, або бусурманом. Пушкар уві сні закрутив головою. Козаки не дадуть цього зробити. Все дадуть. Я говорив і оглядався по сторонах. Чи ніхто з козаків у цій душній корчмі не встає, чи ніхто не дивиться на мене. Вони вже на догоду Хмельницькому без козацької ради вибрали гетьманом його сина, хоч звичай козацький велить гетьмана собі всім колом вибирати. Пушкар втомлено опустив голову. «Що ж ти від мене хочеш? Ти сам мусиш взяти булаву і захистити правду. Скажи, хто був із Хмельницьком від першого дня повстання? Ти! Хто в кожній битві кров свою проливав, не жаліючи себе? Ти! Хто гетьману завжди Раду мудру давав у тяжку хвилину. Також ти, тебе всі козаки знають. Під твоїм знаменом не один бій виграно, а булаву дають якомусь молоко-сосу, що й пороху ще не нюхав, що й молоко йому мамине ще під носом не висохло. Сам Хмельницький согрішив, коли вирішив свій рід над козацтвом постатувати. Хотів синів своїх князями поробити, А родичів шляхтичами. Усім добра й маєтки проздавав, Усе слухав своїх дорадників, Легався то зі шведами, То ще з якоюсь чумою, Накликаючи на Україну Гнів царя да Божий, Він забув за тебе, пушкарю, Бо ти йому вже не потрібен, Ти свою роботу зробив, коли треба було трощити ворожі лави та кров своєю ворожу проливати, а тепер ти йому чужим став, а тим більше новій старшині, що позасідали в чигирині. От побачиш, вони скоро все до рук приберуть, що простому сірмасі й коня ніде буде попасти. Тож бери сам булаву, твій досвід, розум, сила та відвага зараз потрібні Україні. А не той, Юрко, зі зграю своїх прихвоснів.